Ти пожалів мене, Степане? Спасибі. Софія пригнулася до його сильного плеча і відчула, як Степанові руки гладять її спину, волосся. Не плач, Софійко. Я любив Арсена. Він був моїм другом і чудовою людиною. Не плач. Як добре, що у мене є, бодай він, Степан. Вона пригорнулася до Степанових грудей міцніше, почула, як б'ється його серце. Чіткі могутні удари. З цим чоловіком вона проживе решту свого життя. За цією кам'яною стіною її не дістануть бурі і заметілі. Він захистить. «Я більше не буду плакати, Степанку. І згадувати більше не буду». Поцілувала вона його гладенько, виголону щоку і пішла на кухню готувати вечерю. Розмова з адвокатом відбулася напрочуд легко. За останньою модою вбраний середнього віку чоловік Зуби з'їв на справах про розлучення. Кількох запитань йому вистачило, аби сформулювати подання до суду, яке нікого з подружжя не ганьбило, але водночас унеможливлювало подальше спільне життя. Я радив би вам поговорити з колишнім чоловіком. Гадаю – доцільно просити його, щоб він написав заяву такого змісту. З рішенням суду погоджуюся, майнових претензій не матиму. Тоді суд розгляне справу за його відсутності. Так буде цивілізованіше. Софія й сама здригалася, уявляючи, як вона відповідатиме на запитання в суді. Це ж однаково, що роздягнутися прилюдно. Краще зробити так, як радить адвокат. Але зустрітися з Ігорем, розмовляти з ним як, про що. До цієї розмови вона готувалася, немов до космічного польоту чи десантування у ворожий тил, зачесалася. Приміряла синій з білою облямівкою костюм подарунок Степана Ні, це неприємно вразить Ігоря Новий одяг він може сприйняти як докір Переглянула старий гардероб Одягла сукню і ще колишню приколишню Хай краще поспівчуває, що їй без нього зле ведеться коли ж вони бачилися востаннє? Десь місяць тому, на педраді. А розмовляли? Рік минув не менше. Як почати? Як обрати вірний тон, щоб не образити? Наче вперше здиралася вулицею у городу будиночка, де прожила частинку життя. У вікнах світилося. Ігор був удома. І не сам. Дзвінки дівочий сміх свідчив, що у Надії з'явилася наступниця. Повернутися? А може краще розмовляти при свідках? Гордий Ігор мовчки підпише заяву, а їй лише цього і треба. Софія постукала у вікно, щоб не сполохати. «Ігоре, це я, Софія. Можна до тебе на хвильку?» За вікном, за шохотіло, зарепіли пружини дивана. Софія повільно, даючи час на приведення кімнати для переговорів у пристойний вигляд, пішла до дверей. Постукала. Ігор відчинив одразу. «Ти? Заходь!» Що скажеш? Його тон, розрахований на слухачку в сусідній кімнаті, був підкреслено байдужим.